Нарешті він простяг руки, з'єднав їх колом, ніби щось обіймав і показав на мене. Він, здається, хоче, мовив лікар, щоб ви подбали про його речі й апарати, а на випадок смерті забрали їх собі. Севіріно ще дужче закивав головою. Нарешті, зібравшись на силі, крикнув Біжи. І знову зомлів. Я швидко побіг до його помешкання, тремтячи з цікавості й нетерплячки відчинив кабінет, де сподівався знайти таємничу невидиму дівчину і був вельми здивований, побачивши, що там нікого нема. Єдине вікно було щільно завішене, тож світло майже не проникало всередину, а на стіні, якраз навпроти дверей, Висіло велике дзеркало. Коли я випадково глянув у те дзеркало і в тьмяному світлі помітив свою постать, мене пронизало дивне відчуття, наче я стаю на ізольованому стільчику електризаційної машини. І тієї миті голос невидимої дівчини сказав по-італійськи «Пожалійте мене хоч сьогодні, батьку. Не катуйте мене так жорстоко, адже ви вже померли. Я хапливо відчинив двері, щоб у кімнаті стало видніше, але знов не побачив живої душі. Добре, промовляв голос, добре, батьку, що ви прислали пана Ліскова. Але він більше не дозволить вам так катувати мене. Він розтрощить магніт. А ви не зможете вже встати з могили, в яку він вас покладе, хоч як би ви не опиралися, адже ви мертвий і більше не належите до живих. Ви, звичайно, можете собі уявити крейслере, який мене пойняв страх, бо я не бачив нікого, а голос чувся біля самого мого вуха. «О, чорт, — голосно мовив я, — щоб додати собі сміливості. Хайно я побачу десь бодай поганеньку пляшечку, то негайно її розіб'ю, якщо навіть сам кульгавий біс вискочить із своєї в'язниці і стане переді мною живий живісінький. Але так. А раптом мені здалося, ніби ті тихі зітхання, що сповнювали кабінет, долинали зі скрині в кутку, на мою думку, надто малої щоб у ній могла сховатися людська істота. Проте я підскочив до неї, відсунув засув і побачив, що там справді лежала, скрутившись, мов черв'як, дівчина. Вона пильно глянула на мене великими, дивовижно гарними очима і простягла мені руку, коли я гукнув їй, «Вилазь звідти, ягнятко моє, вилазь, маленька невидимко!» Я схопив її за простягнену руку і враз моє тіло пронизав електричний удар.